Stop Making Sense äh, zu sprechen über die Aktualität des Gesamtkunstwerks. Der Gedanke war wohl von der Seite der Einladenden aus der, dass ich äh, Gedanken wiederholen sollte, die ich einmal in einem Artikel der Tageszeitung äh, in Berlin äh, niedergelegt habe, nämlich äh, die Aufforderung, an äh, vor allem die Geisteswissenschaften, die Philosophie, die Gesellschaftstheorie aufzuhören, mit Konstruktionen, die einen Sinn konstruieren, die einen Sinn, sei es des Lebens, sei es der gesellschaftlichen Prozesse suchen, und damit zu beginnen, das Gesagte zu archivieren, äh, sich Gedanken zu machen über die modernen Formen der Gedächtnisse, sprich der Speichermedien und Computer, also ernst zu machen mit der theoretischen Herausforderung, die an uns durch das Werk von Michel Foucault ergangen ist. Nun hat sich allerdings im Laufe meiner Beschäftigung mit der Theorie des Gesamtkunstwerks gezeigt, dass man äh, diese Themenstellung "Stop Making Sense" etwas äh, präzisieren muss. Äh, mir fiel nämlich auf, dass der, wenn man so will, Erfinder des Gesamtkunstwerks äh, Richard Wagner in der Tat eine große Aktualität gewonnen hat in unserer Zeit und zwar durchaus außerhalb der Opernszene. Es gibt nämlich auf dem Level von Popmusik schon lange Künstler, die ernst gemacht haben mit dem Programm Gesamtkunstwerk, Musik, Drama, sprich Multimedia-Spektakel. Um die Pointe vorwegzunehmen meiner Überlegungen, ich bin sicher, dass technisch hochbewusste Pop-Artisten wie etwa Pink Floyd heute genau das Programm einlösen, das für Wagner noch Programm bleiben musste und erst in Ansätzen eingelöst werden konnte. Also wäre die Formel für meine Überlegungen, Stop Making Sense, zu präzisieren mit der Formel Pink Floyd in Bayreuth. Pink Floyd sollen hier nur für viele andere stehen, obwohl sie sicher die Ersten waren, die in vollem Umfang Konsequenzen gezogen haben aus den technischen Möglichkeiten, die der modernen Musik durch Computer und Synthesizer zur Verfügung gestellt worden sind. Spezialisten in dieser Materie könnten natürlich vieles auch über die Beatles in diesem Zusammenhang sagen, viele andere Bands haben das übernommen. Es ist aber interessant, äh, deshalb auf Pink Floyd einzugehen, weil sie auch äh, in ihren, wenn man das so sagen darf, theoretischen Kundgebungen in ihren Interviews äh, diesen Zusammenhang selbst hergestellt haben. Sie sind also äh, bewusste, Äh, Vertreter einer ich möchte es nennen physiologischen Rauschmusik wie sie erstmals von Wagner äh, erfunden worden ist. Und äh, meine, die Aus-, der Ausgangspunkt meiner Überlegungen hier in Rotterdam, so wie ich sie äh, vortragen werde, äh, sind äh, kritische Einwände von Theodor Adorno, dem Musiktheoretiker und Philosophen, äh, aus Anlass dessen hier überhaupt dieses Symposium auch stattfindet, eben zu Wagner. Äh, es ist bei Adorno sehr schön zu sehen in allen seinen Schriften, dass er äh, in einer hochambivalenten Beziehung zu Wagner steht. Er ist fasziniert von Wagners Musik und hält sie gleichzeitig auch für eine höchst gefährliche Versuchung, Verlockung, Verführung, die durch zwei Namen natürlich zu charakterisieren ist. Einmal durch Nietzsches Apotheose der Wagnerschen Musik in der Geburt der Tragödie und in der Schrift Richard Wagner in Bayreuth und dann natürlich durch die faschistische Rezeptionsgeschichte Wagners. Es ist bekannt, dass Wagner der äh, Hausautor, wenn man so will, der Hauskomponist, äh, Das NS war das Nationalsozialismus. Es bedarf also schon eines gewissen, vielleicht könnte man sagen, zynischen Abstandes von der faschistischen Zeit, und ich denke, diesen Abstand können wir mittlerweile reklamieren, um einmal ganz kaltblütig sich die technologische Wirklichkeit dieser Musik anzusehen. Man muss dabei, äh, glaube ich, Folgendes beachten. Äh, Richard Wagner's äh, Musik steht turmhoch über seinen theoretischen äh, Selbstinterpretationen und äh, deshalb schlage ich einfach mal vor, die völlig wegzulassen, völlig beiseite zu lassen und sich zu halten an äh, die technologische und physiologische Realität dieser Musik und zum anderen... Äh, An die Interpretation, die ihm wirklich kongenial war, nämlich die Nietzsches. Äh, es lässt sich sehr leicht zeigen, dass alle Interpretationen Wagners äh, im 20. Jahrhundert tief in der Schuld der Nietzschischen äh, Deutung stehen und deshalb halte ich es für sinnvoll, gleich zum Quellpunkt selber äh, zurückzugehen. Äh, ich darf vielleicht erinnern, dass Nietzsche äh, in seinem äh, berühmtesten Buch, das ja eben Wagner gewidmet ist, die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, ja genau die Musik Wagners gemeint hat. Dieser Titel heißt übersetzt, in Klartext übersetzt, äh, die Geburt des Gesamtkunstwerks aus dem Wa Geist der wagnerschen Musik. Was Nietzsche dabei äh, stark gemacht hat, war, äh, die dionysische Komponente der Musik, wie er das genannt hat, das heißt zu Deutsch und wahrscheinlich so ähnlich auch zu Holländisch, Rauschmusik. Rauschmusik heißt, Musik, abendländische Musik tritt heraus aus dem Horizont ihrer fortschreitenden Vergeistigung, und greift äh, den Hörer nicht nur bei seinen Geistesohren, sondern bei seinen Nerven. Eine kritisch gemeinte äh, Bemerkung Nietzsches äh, lautet etwa, äh, dass Wagner gar keine musikalische Wirkung erzeugen wollte, sondern Nervenwirkung. Und obwohl die natürlich kritisch und vernichtend gemeint war von Nietzsche, würde ich diese Bemerkung unterstreichen. In der Tat, es geht um Nervenwirkungen. Und natürlich geht es auch in der Popmusik um nichts anderes als um Nervenwirkungen. Musik wird nicht mehr auf Instrumenten für geistige Ohren instrumentiert und gespielt, sondern Musik wird auf den Nerven der Zuhörer selber gespielt. Jeder, der eine Hi-Fi-Anlage zu Hause stehen hat, der also zwei Boxen hat, kann sich ein Erlebnis verschaffen, das jedes vergeistigte strukturelle Hören zerstört, indem den Boden entzieht, nämlich, dass es er sich mitten hinein versetzt zieht in den Sound. Musik zum ersten Mal äh, in die Hörwelt eingeführt hat, ist Sound. Sound in dem eminenten Sinne, dass keine Differenz mehr besteht zwischen den äh, einzelnen Instrumenten des Orchesters, dass sie einen Gesamtklang, ein Gesamtklangvolumen erzeugen, und äh, Sound in dem Sinne, dass man Musik nicht mehr distanziert hört durch die Ohren, sondern dass Musik implodiert im Kopf des Hörers. Der Fortschritt, den Sie, wenn, Sie, wenn man davon Fortschritt reden soll, dabei haben, zumindest ist es ein sinnesphysiologischer Fortschritt, ist der, Sie müssen nicht mehr distanzierte Töne Rezipieren, dieses Wort ist völlig überflüssig und sinnlos geworden, Rezeption, sondern äh, die sie treten in einen musikalischen Raum ein, sie treten in den Sound ein und er realisiert sich in ihrem Nervensystem und es bedarf keinerlei äh, Leistungen mehr, die man früher alteuropäisch etwa Aperzeption genannt hat, also die eine einheitliche Klangwahrnehmung herstellen. Das Interessante an Wagner ist also zweierlei, und Sie können alles, was ich jetzt über Wagner sage, auch auf die moderne Popmusik übertragen. Ihre Massenwirkung ist eine Explosion, also sie verbreitet sich explosiv über den Erdball, genau wie die Popmusik, aber ihre sinnesphysiologischen Effekte sind Solche der Implosion. Das heißt, Musik stürzt ins Hirn hinein, sie stürzt in die Wahrnehmungszentren äh, ein äh, und des desorganisiert völlig diejenigen Leistungen, die früher ein identisches Ich hergestellt haben. Darauf nämlich kommt es zumindest philosophisch, aber ich denke auch für uns als Popfans und äh, tagtägliche Musikfanatiker äh, besonders an. Äh, diese Musik, physiologische Rauschmusik nämlich, erfordert kein distanziertes, klares, reflektierendes Ich, sondern im Gegenteil, Sie setzt die Kräfte des Ich außer Kraft. Sie wird gerade in einem Register gehört, das fern ist von allen Koordinaten und Bestimmungen abendländischer Subjektivität, abendländischer Identität. Die Zerstörung der Identität, über die aller Orten wieder lamentiert wird, ist in Wahrheit nichts anderes, als was de facto Tag für Tag geschieht, in der Praxis, in der multimedialen Praxis und der Praxis der Musik. Und diese Zerstörung ist lustvoll. Wenn Sie sich noch vor Augen halten, dass das, was ich jetzt etwas umständlich beschrieben habe, von Nietzsche schon in seiner Wagner-Darstellung bezeichnet worden ist als die dionysische Zerreißung des Hörers, dann sehen Sie, wie prophetisch Nietzsche mit seinem Text, der ja über 100 Jahre alt schon ist, für die Realität der neuen Massenmädchen war. dass wir äh, sehr viel lernen können, äh, ist allen bekannt, äh, aber kaum jemand hat ihn gelesen, äh, nämlich Marshall McLuhan. Marshall McLuhan war kein großer Denker, das muss man eingestehen. Er war also kaum fähig, zusammenhängende Argumentationsgebilde aufzubauen, aber er hatte eine ungeheure Sensibilität für die Veränderung, Äh, nicht nur unserer Sinneswahrnehmung, sondern auch der Effekte unseres zentralen Nervensystems durch die neuen Medien. Marshall McLuhan hat, äh, wenn ich mich nicht sehr täusche, zwei Jahre, bevor eine negative Dialektik erschien und bevor eine Grammatologie im erschien, ein Buch veröffentlicht, das seinen Weltraum begründet hat, Understanding Media, The Extensions of Man. Das ist ein Kreuzweg, der Theorieentwicklung, denn äh, eindeutig hat zwar McLuhan einen kurzzeitigen, hochpopulären Erfolg gehabt in der ganzen Welt, aber die ernsthafte, die sogenannte ernsthafte Theorieentwicklung hat sich doch von ihm abgewendet und auf den Weg Adornos einerseits und der Derrida und der Grammatologie andererseits begeben und von beiden wird ja auch die gegenwärtige Diskussion noch äh, beherrscht. Vielleicht war dieser Kreuzpunkt aber auch Eine, an dem wir uns zurückbewegen sollten und versuchen sollten einmal die andere Möglichkeit äh, zu erproben, nämlich vorzudenken, äh, weiterzudenken, was Marshall McLuhan im Sinn hatte. Äh, der Titel ist interessant in seinem zweiten Teil, The Extensions of Man. Äh, damit ist Folgendes gemeint: äh, Man hat schon immer äh, gewusst, dass die äh, Technologie der Menschen eine Nach-Außen-Verlagerung, also eine Entäußerung der einzelnen Sinne des Menschen sind, also Mikroskop, Fernrohr, alles Mögliche, was man an Werkzeugen entwickelt hat, natürlich auch einfachste Werkzeuge, waren Extensionen, Entäußerungen, Veräußerlichungen von Leistungen der Hand, des Auges, des Mundes und so weiter. Das ist nicht neu, das ist altbekannt und gehört zum Grundbestand der Anthropologie. Die Pointe von äh, McLuhan war nun folgende. Er sah, dass mit den neuen Medien, also beginnend mit dem Telefon, mit Radio, und dann natürlich auch mit dem Fernsehen, das zentrale Nervensystem des Menschen selber nach außen gelagert worden ist. Äh, Es wurden also Leistungen, Organisationsleistungen, Leistungen der Vereinheitlichung des menschlichen Verhaltens, die das zentrale Nervensystem übernimmt, auch unbewusste, automatische Handlungen, plötzlich übernommen von Maschinen und Apparaten, die außerhalb unserer äh, funktionieren. Und äh, ich nenne nur zwei äh, Beispiele, äh, nämlich... Einerseits die Massenmädchen äh, und andererseits die Massenmädchen für das zentrale Nervensystem und der Computer für das Bewusstsein. Nicht? Im Grunde werden die Leistungen des zentralen Nervensystems von den Massenmädchen äh, absolviert. Die Leistung des Bewusstseins wird durch den Computer simuliert. Im Grunde brauchen wir sie gar nicht mehr, würden sie uns nicht am Leben erhalten. Diese Überlegung hat nun bei Marshall McLuhan zu einer sensationellen, wie ich finde, nach wie vor sensationellen Einsicht geführt. Nämlich, wenn es so ist, dass ein Computer mein nach außen gelagertes Bewusstsein ist und die Massenmedien, das nach außen gelagerte, extendierte, zentrale Nervensystem, dann ist es sinnlos zu sagen, die Massenmedien sind draußen, außerhalb unser. In Wahrheit sind sie Extensionen unserer selbst. Wir können gar nicht sagen, die Wirklichkeit der Massenmedien ist eine fremde Welt, die uns fremd entgegentritt. Wir leben schon mitten in ihr, sie ist ein Teil von uns. Äh, Die Formel eines schönen Lieds, eines immer noch schönen Lieds der Beatles, lautet ja Your inside is out and your outside is in. Das ist die kürzestmögliche Beschreibung der Wirklichkeit der Massenmedien. Äh, wenn wir daraus die Konsequenzen ziehen, heißt das, äh, wir müssen äh, Wirklichkeiten wie Fernsehen Wirklichkeiten wie Film, wie Telefon nicht mehr als mögliche Gegenstände von Kritik begreifen, sondern wir müssen sehen, dass ihre Programme nicht uns als Inhalt gegenübertreten, sondern Programme sind, die auf unseren Nervenbahnen gespielt werden. McLuhan sagt einmal wunderbar, es ist lächerlich, ein schlechtes Fernsehprogramm zu kritisieren, obwohl klar ist, dass es schlecht ist, äh, denn dieses Programm wird ja schon auf unseren Nerven gespielt. Es ist also auch sinnlos, ein Publikum zu fragen, was es denn gerne sehen möchte im Fernsehen oder im Film, was es denn gerne hören möchte im Radio. Es ist ja schon längst angekoppelt an diese Apparate und ist mit den eigenen Nerven äh, schon äh, Teil dieses Closed Circuit äh, der Massenkommunikation. Wenn diese Beschreibung richtig ist und sehr vieles spricht dafür, dann heißt dies, Wir müssen mit zweierlei aufhören. Wir müssen einmal aufhören mit dem Programm der Ideologiekritik und müssen an dessen Stelle eine strikte Analyse von technologischen Prozessen setzen, die ohnehin schon statt äh, haben. Und wir müssen äh, auf der anderen Seite aufhören mit äh, dem Lamento, mit dem Jammergesang über äh, das Schwinden des Sinns und die Dummheit der Programme. Denn äh, was McLuhan uns vor allen Dingen lehrt, ist, dass die Bedeutung des Inhalts eines Programms völlig gleichgültig ist gegenüber der Macht der Form, also der Macht des Mediums. Das Medium ist das, was uns prägt, was sich uns einschreibt und was uns unser Leben vorschreibt. Äh, dagegen sind die Dummtreistigkeiten irgendwelcher Inhalte äh, zweitrangig und müssen vom Theoretiker geradezu vernachlässigt werden. Gründen der Pietät äh, würde ich doch noch ganz gerne einmal zurücklenken auf Theodor Adorno und äh, nicht nur seine Wagner-Analysen und noch einmal bemühen, sondern auch äh, ein Teil seines Werks, der fast unbemerkt geblieben ist, nämlich äh, sein Radio, Radio Research Program äh, in Amerika und seine Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang mit Hans Eisler, aus dem ein ganzes Buch resultierte, nämlich die sogenannten Kompositionen für den Film. Ich würde meinen, wenn man nach aktuellen Momenten in Adornos Wagner-Buch, also diesen berühmten Versuch über Wagner sucht, sollte man nicht sich an die berühmten ideologiekritischen Kapitel über Sozialcharakter das Gesamtkunstwerk als ideologische Veranstaltung sich halten, sondern äh, die Kapitel über Farbe und Klang heraussuchen. Denn es gehört zu der Größe der Theorie Adornos und zu der Redlichkeit seines dialektischen Argumentierens, das er anerkannt, anerkannt hat was die eigentlich revolutionäre Dimension Wagners die Dimension der Klangfarbe ist. Äh, Wagner war der Erste, der den Parameter der Klangfarbe vollständig autonomisiert hat, der also gesehen hat, dass mit der Klangfarbe selber operiert werden kann. Und äh, wenn Sie eine äh, musiktechnologische Kurzformel für Popmusik haben wollen, dann würde ich sagen, ist das Absolutismus der Klangfarben denn die anderen Register Also die Register der Komposition, der Kontrapunktik und ähnliches spielen selbstredend schon lange keine Rolle mehr. Und insofern ist es völlig richtig, wenn Adorno sagt, dass Wagner nicht richtig hat komponieren können. Aber heute kann niemand mehr komponieren und das ist auch überflüssig geworden angesichts der neuen Musiktechnologie. Aber alles sind zu Virtuosen der Klangfarbenproduktion geworden. Dies hat also Adorno sehr deutlich gesehen, allerdings darin auch die Gefahr von Regression, von Rückfall, nicht nur in den Mythos, sondern auch in vorzivilisatorische Schichten gesehen und war also sofort mit dem allgegenwärtigen Mythosverdacht zur Hand. Wir müssen ihm darin wohl nicht mehr folgen sondern können ernst machen mit dieser äh, Dimension äh, der Klangfarbe. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur einen äh, Lektürehinweis noch geben. Der große moderne Musiker äh, Dieter Schnebel, der auch ein großer Musiktheoretiker äh, ist, hat äh, in einem Aufsatz über Wagners, Tristan und Isolde diese Dimension, also wie es klassischer heißt der Chromatik, also der Klangfarbenarchitektur eines Werks, ins Zentrum äh, seiner Lehre vom äh, Musikorgasmus Originalton äh, Schnäbel, äh, gestellt und diese Theorie hat eine sehr hohe Plausibilität. Also das alte Rätselraten, äh, warum Äh, sollte am Ende von Tristan und Isolde davon spricht, dass die höchste Lust unbewusst sei, äh, ist also kein romantisches Rätselraten mehr, sondern ist mit der Lehre vom äh, Musikorgasmus in den Klangfarben, äh, glaube ich, endgültig beantwortet und in Klartext äh, gebracht worden. Also, wie gesagt, Adorno war mit diesem... Äh, diesen Kapiteln über Klang und Farbe äh, der technologischen Wahrheit über Wagners äh, Gesamtkunstwerk äh, schon auf der Spur und er hat äh, im Radio Research Program in Amerika dann, äh, nachdem er ja gezwungen war zu emigrieren äh, als Jude, äh, auch das Beste aus der Zumutung gemacht, sich um eine vollständig verworfene Form von Musik zu kümmern und ihre Funktion, nämlich um die Filmmusik. Er hat also Mechanismen der Filmmusik untersucht und stieß sofort, zusammen mit seinem Kollegen Hans Eisler, darauf, dass Filmmusik nach wagnerischen Techniken, nämlich nach der sogenannten Leitmotivtechnik, durchstrukturiert ist. Und es gehört zur Größe Adornos, dass er anerkannt hat, dass die Filmmusik unter anderen auch theoretischen Auspizien und Kriterien äh, gedacht werden muss als die sogenannte klassische äh, autonome Musik. Er hat also anerkannt, dass diese Musik eine Musik der strikten Oberflächenqualitäten sein muss, eine Musik der absoluten Momentanität, des absoluten Effekts. Und er äh, hieß dieses auch gut. Also was für ihn in der autonomen Musik, also in der eigentlichen Musik, das schlechthin Böse und das Verfehlte war, galt ihm als Kinomusik durchaus als angemessen und sogar notwendig. Äh, was wir nun äh, mit unserem... Äh, kalten Zynismus der später Geborenen äh, einfach zu tun hätte, wäre, diese Überlegungen Adornos und Eislers aus ihrem Kontext herauszusprengen und zu instrumentieren für eine Theorie der populären Musik, also der äh, Massenmusik, die wir alle lieben und der, den, der wir auch nicht abschwören wollen und können. Äh, dann ergibt sich nämlich, dass auch Adorno mit diesen Überlegungen einmal zur Klangfarbe und zum anderen äh, zur äh, Kinomusik durchaus äh, technologische Handhaben gibt, also technologische Begriffe bereitstellt, um die technische Realität unserer gegenwärtigen Musik äh, zu beschreiben. Äh, Sie alle wissen aber, dass, sofern Sie Adorno überhaupt lesen, dass er spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg äh, und dann mit der Rückkehr aus dem Exil nach Frankfurt äh, all diesen Überlegungen äh, völlig ferngerückt ist und sich mit allergrößter Konsequenz auf äh, die autonome Musik äh, zurückbezogen hat und zurückbesonnen hat also keinerlei Konzessionen mehr an Massenkunst oder Popmusik mehr gemacht hat, auch nicht mehr an Kinomusik. Ich denke, das liegt daran, dass er in Amerika diese schockhafte Erfahrung einer totalitären Kulturindustrie gemacht hat, die es ihm undenkbar werden ließ, Perspektiven zu verfolgen, die sein Freund Walter Benjamin ja in großartiger Weise schon vor dem Zweiten Weltkrieg ausgezogen hat, nämlich äh, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Dieses Buch ist, wenn ich mich nicht sehr täusche, das erste Buch überhaupt, das versucht, Konsequenzen aus der neuen Realität der technischen Medien für den Kunstbegriff zu ziehen. Und zwar durchaus positive Konsequenzen. Adorno selbst hat äh, in mehreren äh, Büchern und Aufsätzen versucht, dieser Herausforderung durch Benjamin sich gewachsen zu zeigen. Ich nenne nur einen sehr interessanten Aufsatz über den Fetischcharakter der Musik und die Regression des Hörens. Aber selbst wenn Sie den Aufsatz nicht lesen, genügt Ihnen der Titel schon, um klarzumachen, worauf es hinausläuft. Das sind Regressionsphänomene für ihn, genau wie der Jazz, für ihn natürlich der Inbegriff der Verhöhnung des kleinen Mannes äh, war äh, äh, und Jazz steht hier stellvertretend für populäre Musik, für Popmusik im weitesten Sinne. Äh, dass Adorno diesen Weg in die Esoterik gegangen ist, den Weg in die strenge, fast bilderlose, autonome Kunst, äh, hat schließlich äh, in den 60er Jahren äh, dazu geführt, dass äh, Es bei seinen Anhängern, äh, zu denen ich mich äh, damals auch äh, gezählt habe und äh, ich verleugne das auch heute nicht, äh, eine Situation eingestellt hat, die ein Soziologe einmal sehr schön als kognitive Dissonanz bezeichnet hat. Äh, einerseits war man Anhänger von Adorno, andererseits hat man gerne Popmusik gehört. Und das konnte man schlecht, zumindest theoretisch, vereinbaren. Man musste dann schon zu schizophrenen Gesten greifen, um sich beide Genüsse, den theoretischen Adornos und den musikalischen von Pink Floyd äh, gleichermaßen zu erlauben. Äh, man hat die Diese Situation aber nicht lange ausgehalten. Ich auch nicht, äh, in Klammern gesagt. Und äh, dann eben äh, zurückgegriffen auf die Theorie Walter Benjamin's. Es hat sich dann damals gezeigt, dass Walter Benjamin einen Theorieansatz uns bietet, um tatsächlich auf höchstem Niveau der kunsttheoretischen Reflexion dennoch den Realitäten, den technischen Realitäten der modernen Musik und der modernen Multimedia-Kunst gewachsen zu sein. Und ich möchte in diesem Zusammenhang erinnern an einen Aufsatz von Hans Magnus Enzensberger, Bausteine zu einer Theorie der Medien, der damals skandalös war äh, durch die These, äh, die politische Linke hätte sich als unfähig erwiesen, sich den Realitäten der modernen äh, Medientechnologie gewachsen zu zeigen und würde deshalb äh, längst schon in hoffnungslosen Anachronismen argumentieren. Äh, Und ich würde sagen, diese, dieser Angriff enzensbergers ist ähnlich wie die Attacke Luhmanns auch heute noch nicht durchgestanden und man hat auch heute darauf noch nicht angemessen äh, reagiert. Ich möchte daraus nur noch in diesem Zusammenhang einen äh, Schluss ziehen oder eine Frage äh, formulieren. Äh, die Frage nämlich, wenn das alles so stimmt, wenn... Benjamin und wenn Enzensberger uns die Realität der neuen Medien äh, offenbart haben und uns neue Begriffe an die Hand gegeben haben, diese neue Realität zu denken, ist es dann überhaupt noch möglich, Theorien zu bilden, die dem Schema der kritischen Theorie Theodor Adornos etwa äh, folgen. Wenn die Theorien McLuans, Benjamins und äh, Enzensbergers etwa zutreffen, dann ist die sogenannte Gutenberg-Galaxis explodiert und alle Voraussetzungen schwinden damit und lösen sich in Luft auf, die konstitutiv waren für die traditionellen Formen von Theoriebildung, denen auch Adornos kritische Theorie noch zugehört. Das heißt, wenn wir herausgetreten sind aus der Welt des Buches, gibt es auch keine kritischen Theorieformen mehr, die im Grunde Theorieformen des Lesens und der immanenten Kritik waren. Und das gilt, äh, wenn Sie so wollen, von den ersten Theoretikern der Moderne über Marx bis hin äh, zu Adorno. die neue technische Realität der neuen Medien äh, beurteilt. Äh, zweifellos ist aber für jeden, der noch Ohren hat zu hören und Augen hat zu sehen, dass die bisher konstitutiven Distanzen zwischen den einzelnen äh, Rezipienten, den äh, Leuten, die zusehen und zuhören und ihren Medien geschwunden ist. Es gibt nicht, nicht nur die befreiende, bürgerliche, kritische Distanz äh, zum Medium, äh, sei es äh, damals zur Schrift oder zum Theater, äh, zu den verschiedenen Öffentlichkeitsformen, sondern wir werden bombardiert mit Informationen. Äh, dieses äh, distanzlose Bombardement, diese permanente Situation von Informationsüberlastung muss äh, auch theoretisch äh, neu begriffen werden. Ein Ansatz dazu hat wiederum Marshall McLuhan gegeben. Eine seiner Hauptthesen lautet nämlich, und ich glaube, die kann jeder sehr konkret überprüfen, dass es nach einem jahrhundertelangen Vorrang des Auges, des Augensinnes, also des Sehens, vor allen anderen Sinneswahrnehmungen jetzt im 20. Jahrhundert einen Vorrang der Taktilität, also des Tastsinns und äh, damit einen Vorrang der Handgreiflichkeiten, der Palpabilitäten, wie man das philosophisch sagen würde, äh, gibt. Äh, ganz konkret, äh, es ist ein Unterschied, ob Sie ein Bild betrachten da ist das Auge führend, äh, der Tastsinn spielt da überhaupt keine Rolle, oder ob Sie ein Fernsehbild betrachten, in dem Sie pro Sekunde von Millionen äh, Informationsleuchtpunkten äh, bombardiert werden. Das ist äh, ja äh, klar dargelegt. Das ist gar kein Bild im eigentlichen Sinne mehr, sondern ein Bombardement von Lichtpunkten. Äh, Nun erscheint es uns immer noch als Bild, die technische Realität und die synesphysiologische Realität ist aber eine ganz andere. Wir haben das nicht nur mit Bildern, sondern mit ertastbaren Ikonen zu tun. Wie es überhaupt eine neue Vorherrschaft des Ikonischen in unserer Wirklichkeit gibt, denken Sie an den Straßenverkehr, denken Sie an Ihre Universitätsbauten, überall werden sie von Ikonen geführt und nicht mehr von Bildern oder von distanzierbaren Zeiten. Äh, Es ist eine neue Welt des Tastbefehls, in die wir eingetreten sind, längst ohne es zu wissen, und zwar eben mit Hilfe der neuen Medien. Es ist eben das Großartige an Richard Wagner, dass er zwar von diesen neuen Technologien gar nichts wissen konnte, dass er aber auf der Ebene, der physiologischen Musik schon diesen Vorrang von Taktilität eingeführt hat. Er hat dies geschafft durch sein Synästhesie-Programm, also die neue Zusammenführung der verschiedenen Sinne, der Versuch, jedem Sinn Gleichberechtigung zu verschaffen, Das sogenannte Musikdrama oder das Gesamtkunstwerk war ja der Versuch, nicht nur die Ohren hören zu lassen, sondern eben auch die Augen sehen zu lassen und, wenn Sie so wollen, auch äh, die Botschaft zu lesen, den Mythos äh, zu dechiffrieren und zu lesen. Und zwar dies alles gleichzeitig. Äh, in einer wunderbaren äh, Formulierung aus der Geburt der Tragödie äh, sagt Nietzsche, es sei eigentlich unmöglich für, einen, äh, für ein musikalisches Ohr, sich den dritten Satz des Tristan ohne Beihilfe von Bildern äh, anzuhören. Das würde einem wahnsinnig machen. Man braucht also zum Trost... Äh, für diese Wahnsinnsrauschmusik, Bilder, die über diesem dunklen Abgrund, der da in der Musik sich auftut, hinwegziehen. Wenn Sie sich das genau anschauen, diese Stelle und diese Überlegung Nietzsches, ist das die Geburt des Kinos aus dem Geist der Wagner'schen Musik. Denn nichts anderes passiert im Kino, als dass auf einen schwarzen Hintergrund tröstende Lichtbilder projiziert werden, die wir rauschhaft in uns auf. Saugen. Insofern ist der, der Tonfilm beispielsweise äh, eine erste Realisierung des Wagnerschen äh, Gesamtkunstwerks und ein großer äh, Anhänger von Richard Wagner, nämlich Süperberg, hat ja auch in der Tat seine Filme äh, ins Zeichen äh, des Richard Wagnerschen äh, Gesamtkunstwerks äh, gestellt. Äh, Wagner selbst dachte also in der Tat daran, eine neue Wirklichkeitserfahrung aufzurichten, auf der Grundlage äh, der Gleichberechtigung äh, der Sinne. Äh, der Impact diese, dieses Programms bei Wagner war natürlich äh, damals ein kulturrevolutionärer, nämlich der, äh, dieses große Konzept äh, bei Reut, dem äh, Bayreuth steht ja ein für dieses Projekt eines synästhetischen Gesamtkunstwerks, als eine Korrekturinstanz gegen die entzauberte Welt aufzubieten. Also für ihn war das der Versuch, eine ästhetische Wirklichkeitserfahrung als Antithese, als Widerpart, als Protest gegen die entzauberte Welt aufzubieten. Wenn Sie so wollen, ein Versuch einer ästhetischen Wiederverzauberung der entzauberten Welt. Es ist klar, dass Bayreuth als dieses äh, kleine Dorf äh, im Süden Deutschlands äh, gescheitert ist mit seinem Projekt und nur noch langweilige Honorationen äh, alljährlich zu sich herbeiruft. Aber Dieses Projekt bei Reut ist längst zugleich auch medientechnische Wirklichkeit geworden in den Spektakeln, wie sie uns große Popgruppen in Open-Air-Konzerten immer wieder bieten. Diese Kombination, die Pink Floyd wohl zum ersten Mal per perfektioniert hat zwischen äh, Synthesizer-Musik und äh, Lichtregie durch äh, Laserkanonen und äh, große Lasershows, äh, macht nichts anderes als beim Wort nehmen, was Wagners Programm des Musikdramas äh, war. Die Möglichkeit, dass man Lasershows direkt verkoppelt mit der gespielten Musik eines, äh, eines äh, Synthesizers, ist die schlechthinige technologische Realisierung der Synästhesie dass dabei äh, etwa in den Lichtregien der Laserveranstaltungen, äh, der Laserkonzerte, äh, ganze Räume einbezogen werden, also dass man nicht nur zweidimensional Bilder sieht, sondern dass ganze Klangräume auch äh, visuell überbrückt werden und umwölbt werden von einer unvorstellbaren äh, Lichtmannigfaltigkeit äh, macht, glaube ich, deutlich, dass äh, Musik äh, und andere Massenmedien dazu übergegangen sind, ihre eigenen Welten selbst zu produzieren. Es ist also nicht mehr so, dass äh, Musik eine Gegenwelt äh, gegen den bürgerlichen Alltag ist, sondern sie produziert inmitten des bürgerlichen Alltags eine reale Welt, die mit Händen zugreifend ist, im wortwörtlichsten Sinne, und in der alle Sinne tatsächlich in Aktion äh, sind. Äh, das ist eine Wirklichkeit, die meines Erachtens mit dem Begriff der Simulation gar nicht mehr gefasst werden kann, denn das ist ein Ereignis im Realen. Thank <laughs> you. Nicht Science-Fiction der neuen Medien, sondern historische Theorie der neuen Medien. Ganz einfach deshalb, weil ich vermute, dass die Aufregung, auch die eben futurologische Aufregung, die uns die neuen Medien ins Haus bringen in der historischen Analyse viel größer wird, als in Extrapolationen aus dem gegenwärtigen Zeitpunkt heraus, die im Grunde nichts sind als Fortschreibungen des gegenwärtigen Zustandes in größeren Dimensionen. Viel aufregender ist zu sehen, wie es zu dem hat kommen können, was heute Faktum ist, technologisches Faktum, um dann nämlich zu sehen, aus diesem Entstehungsprozess heraus zu sehen, wie mögliche Weiterentwicklungen aussehen, aussehen könnten. Denn äh, diese großen Synthesen, die etwa in dem Ausdruck Gesamtkunstwerk liegen oder Multimedia-Spektakel, also die Synästhesie-Programme äh, der Gegenwart, sind ja Synthesen und Zusammenfassungen nach einer jahrhundertelangen Phase äh, von Arbeitsteiligkeit der, der Sinne. Also es ist äh, was man äh, Gutenberg-Galaxis äh, wirklich nennen kann, ist ja die uns so Liebe für uns so bestimmende und uns immer noch beherrschende äh, Neuzeit oder die Zeit der Moderne, in der es eben in der Tat durch die Disziplin des Buchdrucks, die Disziplin des modernen Staates und die Disziplin der modernen Erziehung dahin gekommen ist, dass wir unsere Sinne in unterschiedlicher Stränge ausbilden, hierarchisieren und unter den Vorrang und unter die absolute Herrschaft des Auges eben äh, gestellt haben. Die anderen Sinne haben sich äh, zurückgebildet, äh, kaum mehr jemand kann gut hören, äh, riechen kann man überhaupt nichts, wie sie auch hören an meiner Stimme und äh, das Sprechen ist auch äh, rudimentär geworden, beziehungsweise eine Verdoppelung des Schreibens. Äh, diese Für die Neuzeit bestimmende Vorgang war natürlich auch bestimmend für die technologische Entwicklung. Es ist nun eine wichtige, aber für uns im Moment nicht besonders entscheidende Frage, ob die technologische Entwicklung dieser Arbeitsteilung der Sinne vorausgeht oder ihr folgt. Wichtig ist, dass es eine enge Korrelation gibt zwischen der Entfaltung der Sinne und der Entfaltung äh, gesellschaftlicher Technologien. Äh, wenn wir heute äh, wieder einen Vorrang äh, der Taktilität verzeichnen, dann ist das ein sehr, sehr spätes Produkt äh, einer Entwicklung, die sich abgezeichnet hat äh, zu Beginn, des 20. Jahrhunderts und die getragen worden ist von äh, gesellschaftlichen Prozessen, die unser aller Leben und unsere aller Existenz äh, bestimmt haben, nämlich äh, den beiden Weltkriegen. Äh, es lässt sich äh, ohne weiteres äh, die These äh, aufstellen und McLuhan hat sie meines Erachtens zum ersten Mal äh, entwickelt Und Friedrich Kittler hat sie präzisiert, dass jedem äh, der großen Kriege ein äh, Schritt in der technologischen Entfaltung äh, der Sinne entspricht. Also eine der Extensions of Man äh, jeweils neu entwickelt wird. Äh, das heißt umgekehrt formuliert, provokanter noch formuliert, äh, jeder Krieg ist nur eine verhinderte und dann in blitzesschnelle vollzogene Anpassungen unterentwickelter Bereiche an gewisse technologische Extensionen äh, der Sinne. Wenn man so will, ein katastrophisch beschleunigter sozialer Wandel auf der Ebene der Sinnestechnologie. Dafür gibt es massive Belege und äh, da ich äh, auf meinen Freund Kittler und seine Arbeiten schon hingewiesen habe, möchte ich noch einen Hinweis geben. Ein großer amerikanischer Autor Thomas Pynchon hat äh, genau diesen Zusammenhang zwischen äh, Technologieentwicklung Sinnesphysiologie, ihre Transformationen und äh, der Technologie der großen Weltkriege in seinen Romanen äh, dargestellt. Gravity's Rainbow ist ja äh, weltberühmt geworden und äh, ist ganz diesen Zusammenhängen gewidmet. Musik freundliche äh, Motto, unter dem ich eingeladen worden bin nach Rotterdam, äh, Stop Making Sense. Äh, jeder weiß, dass äh, dies ein Vers aus einem äh, Lied von äh, Talking Heads ist und äh, es wäre ein Überstrapazieren von Popmusik, ihr nun auch noch philosophische Botschaften abzulauschen. Ich habe... Diese, diese Formel mir angeeignet, weil ich sie für die kürzest mö mögliche Formulierung einer Aufforderung halte, äh, mit der äh, das Zeitalter der Kritik, das Zeitalter der Aufklärung und das Zeitalter systematischer Theoriebildungen äh, endlich verabschiedet werden müsste. Äh, wir müssen neue Formen des Denkens, wir müssen neue Formen des theoretischen Arbeitens und neue Formen des Schreibens finden, die der technologischen Realität der neuen Medien angemessen sind. Stop Making Sense heißt nichts anderes als, macht endlich Schluss mit euren hermeneutischen, exegetischen, interpretatorischen Anstrengungen, die versuchen, aus einem alten Thesaurus einer Schatzkammer des Sinns immer wieder neue Ressourcen an Lebenssinn und an Orientierungswissen herauszuholen. Ich glaube, dieser Bedarf existiert nur noch in den Hirnen von Verwaltungsbeamten und Staatsbeamten. Es gibt dafür keinerlei Bedarf bei denjenigen Jugendlichen, die sich mit der neuen technologischen Realität auseinandergesetzt haben mit ihr Arbeiten, in ihr Arbeiten, denn es ist keine Welt draußen, sondern unsere eigene Welt, die Extension unserer selbst. Konsequenzen hätte das natürlich auch für unser eins, der alteuropäisch aufgewachsen ist. Wir müssten zunächst einmal fortschreiten in der Arbeit der Destruktion, der klassischen Metaphysik, der klassischen Philosophie, der klassischen Theoriebildung, aber wir müssten darüber hinaus auch äh, uns ein bisschen die Hände schmutzig machen, eintreten in Archive, die Urgeschichte unserer eigenen medialen Wirklichkeit begreifen und wir müssten endlich unser eigenes Geschäft selbst als Medium Begreifen. Wenn wir äh, erkennen, dass wir als Schreibende, Denkende, als Lehrende nicht in einem Dienstleistungsbetrieb, wie man es konservativ heute sagt, sondern in einem Medienverbund stehen, dann wird es vielleicht doch einmal möglich auf eine vielleicht nicht sozialistische, aber immerhin äh, umstürzlerische, in einem guten Sinne umstürzlerische Art und Weise ernst zu machen mit äh, grandiosen Ideen, etwa äh, Bertolt Brechts in der Radiotheorie, nämlich selbst zum Subjekt, wenn man dann noch von Subjekten sprechen mag, zum Subjekt äh, von Kommunikationsprozessen zu werden, statt nur immer am Ende der Produktion, äh, Produktionskette zu stehen und die traurigen Restprodukte zu konsumieren.